Съвсем преди всички можем да съобщим, че Международният джаз фестивал Доктор Емил Илиев се кани да изненада меломаните с интригуваща програма. Това ще стане за трета поредна година в неговия нов дом курортния комплекс Боровец. А сега в студиото на преди всички е един глас, който несъмненно помните добре добър ден на Николай Захариев. Добър ден и на теб и на милионната аудитория на програма Хоризонт. Николай Захариев, името, което свързваме с знакови предавания за джаз, зоната за рок и джаз, джаз около полунощ, джаз студио, музикална суматоха, всичко това по хоризонт и не само, обаче сега, сега трябва да представя Николай Захариев като музикален директор на фестивала, докторския джаз фестивал, както го наричат, на доктора Емил Илиев. А това с музикалния директор, наистина, много ти благодаря, че така ме представяш. Аз лично ще призная пред слушателите, че разбрах, че съм музикален директор на фестивала от е, книжката с рекламните материали с описанията на изпълнителите. Да разбирам, че една такава институция, като този джаз-фестивал, всъщност не е иерархична, по същността си а наистина, е наистина организация, която е обединена от каузата добрата джаз-музика, а не толкова постовете и фукана. Определено, даже е, никакви абсолютно би го нарекал, дръжато с идеална цел, нищо комерциално няма. Той самия фестивал е така ситуиран, че на практика слушателите не плащат за е, присъствието на концертите на фестивала и по този начин е, нямаме никакви материални изгоди и интереси. Наистина, всичко се прави в името на музиката и в памет на доктор Миналиев, който ще припомня на слушателите, че е създател на фестивала в Банско още през 1998 и Боровец, международният джаз-фестивал, доктор Миналиев, се явява неговото логично продължение. Точно така. Сега интересно е това сменяне на дума, но не и на духа на този фестивал. В смисъл а, един джаз-фестивал в планинска обстановка. Какво го прави... Важен и различен от другите джаз фестивали, този, пак ще кажа, Доктор Джаз, Емил мил Ильев фестивал. Сега аз мисля, че големи разлики по принципа в фестивалите няма, защото всеки един фестивал се стреми да привлече възможно най-доброто като изпълнители и по този начин да повдигне и нивото на самия фестивал. А, идеята на Доктор Илиев още е от едно време се изпълнява, тъй като аз имах удоволствието да го познавам доста добре и съм присъствал на по-голямата част от фестивалите още в Банско беше този, тогава Банско, а сега вече Боровец, да се доближи по някакъв начин до духа, който витае в фестивал като Монтрео. Сега това е наистина много висока топка. Това е може би един от най-значимите най най фестивали въобще в света. Така че не знам кога ще го достигнем в Боровец, но факта, че съществува идеята да се доближаваме до него, да го гледаме. Винаги, когато имаш цел, това някакси помага и подобрява самата дейност. Какво включва програмата тази година? Започвате с Биг Бенда на Българското национално радио, но и с Бърз Кок. А, в Индонезия, в Португалия, каква е картината, която очертава джаз-фестивал? Да те призная честно, в Индонезия нямам представа какво се случва като джазово присъствие или като разпространение на тази великолепна музика, но се надявам формацията Q-Bit, бит, която ще гостува в Боровес, да ни подскаже какво става в Индонезия. Колкото до Лина, тя вече е доста известна а, и е свързана основно с стила фадо. Фадо, стил, който мисля, че и в България започва да става, както и тангото вече доста популярен, хората започват да се интересуват и най-важното да харесват този стил, а мисля, че когато чуят Лина, няма начин да не харесат стила. Дори и да не са били толкова добре запознати. Карам нататък, Нали може? Да, да това Набързо е ще се опитам. Да. Втория ден, Константин Костов 3. Това е един пианист, който за мен лично направи огромно впечатление преди 2-3 години, когато записа в негов джазиран вариант целият цикъл картини от една изложба на Модес Мусорски. Нещо изключително, пр препоръчвам горещо на слушателите да се снабдят диаз с диска или там други някакви носители и да, да го чуят след тях. Римден. Това е вече звезда. Казвам, те са трио, но като група Римден са звезда от световна величина. А, басиста и барабаниста в това трио са бившите басисти и барабанист на SBN-Свенсон Трио. А самият SBN-Свенсон ще каже само като малък факт. Появата им на корицата на Downbeat означаваше на времето, че SBN-Свенсон Трио са свърх. Топ, мега и каквото още се сетиш и в тази да. музика. Да. Естествено. Много ми е интересно това, че всъщност с... А, а, Константин Костов три оказвате, ще влязат картини от една изложба, но произвели... Не, картините няма да ги свират сега в борец, но ще свират пак класика в джаза, класика в джаз. Музика, музиката на Фредерик Шопен. Аха, ясно, ясно. Пречупена през призмата на джазовото виждане и джазовата интерпретация. А тази, тази комбинация между класика и джаз става класическа. А, може ли да има нещо неочаквано в нея? Може Разбира се, че може, защото въпрос е на гледна точка и на въпрос на чувство за интерпретация на самите изпълнители, как ще подходят към дадената класическа музика. Иначе това е нещо, се знае още от края на 50-те и началото на 60-те години като проявление в джаза, така наречения трети поток, когато джазови музиканти интерпретират класическа музика и винаги има какво да се чуе. А хубавата музика, когато се интерпретира по различен начин, доказва, че тя наистина е хубава, защото има различни глина, прочит и на интерпретация и тя винаги може да прозвучи като нова и нещо съвсем различно от това, което знаем. Всъщност това обикновено ние очакваме от, от джаза, интерпретациите, импровизациите и неочаквания поглед към а, неща, които иначе ни изглеждат усъразмерени в а, а, някаква друга тоналност или ритъм, представени ги по различен начин. Какво още има в програмата? А, във втория ден завършват Бингло симфони оркестри. Е една формация, която разчита много на ефектите, разчита много на светлините, на звука. Затова те изрично помолиха да са последни, защото им трябва тъмнина, за да могат да се изявят и да си направят цялото шоу така, както искат. На... този ред на мисли кога започва всяка вечер? Около седем. Около седем на открито. Да. Това допълнително предизвикателство ли е вписването в една много как да кажа, отворена звуково-отворена система. Няма а, няма акустика. Акустиката, ако има такава, идва от, от борове, от неща, които са съвсем акустиката, природни дадености. Да, акустиката идва от цялата околна среда. Тя е доста разкрепостена, разчупена с много отворени пространства. Така че само на акустика не може да се решите. Тук вече се намесва озвучителната звучителната компания, която няма да казвам името, защото не знам как е с рекламите И аз не знам, с нещата. Без. Да, но те са наистина страхотни. Не обичам това сравнение, ама не се сетих за друго, извинявай. Много са добри и звукът е просто перфектен. Се, се си пуснал CD или, възможно, най-добрия източник на звук, за да... Чуеш. Така че по отношение на звука вече две години, надявам се и тази трета година, да се насладим наистина на качество. Правите ли записи? Тоест остава ли следа Зависи от самите от, фестивални дни? От сътрудниците на фестивала кой ще дойде, кой ще запише, какво ще запише. Ние самите не правим като организация, като, да го нареча Организационен комитет. нали? ли звучи хубаво комитет? Комитет, друга си. си назад? Централен Организационен да, джаз комитет. Да, <laughs> Без нали? yeah. uh, uh, uh, uh, да тайн. Нали? Без да е тайн. Съвсем яван. Да. Нататък... А, Ники, а всъщност, докато говорим за записи, защото много често тези фестивали, ето и Монтрео, те остават в историята, като... като чудеса на чудесата. Има нали, специални издания. След това се появяват в дискове, е. албуми. А, има ли интерес от страна на БНТ или някаква телевизия? Защото пък знаем, че аз не знам за другите телевизии, но като че ли националната телевизия има някакъв ангажимент към а, културните събития? В случая? със Съответните... Финансови изисквания, така че не знам как ще се стигне да, да не ми се отваря тази тема. Добре. А, надявам се някой да запише нещо все пак в, от този фестивал и да остане за едните поколения, както се казва, някаква информация. Добре, продължаваме нататък по програмата. Ето третия ден започва с една информация, ансамбъл 5-4 танго. А, Неен основател и основен двигател е фактически класическия пианист Людмила Ангелов и ето вече класиката с джаза и тук чрез този вече набиращ огромна популярност в България стил танго, така било правилното, да не помислят хората, че грешат, защото ние си го знаехме танго, но май, че танго е правилното да се произнася. След това, горе-долу в тази посока, малко повече Афрокубана и Реваски с една кубинска певица, заедно с формацията Лос Паписпък, чието Основател е Калин Велев, много добре е познато име на почитателите на музиката, и то не само джазовата в България. И също духа на Южна Америка, много сериозно. Хубаво да това. го има, хубаво да има от всичко по-малко, което Индонезия, Южна Америка. Не надявам се. Кой ги да... дава. Да. Където не е в боровец. Точно нали? така. Точно така. И третия ден, ние започнахме нашия разговор всъщност с едно изпълнение на формацията Джереми. Ето това е рок присъствието на така сме решили ли да има винаги по една рок-група? вече. В... Това е всъщност песента, която чухме преди да започнем да си да. говорим. Така? Да, това бяха джереми. И мисля, че ще има ето и за почитателите на рок-музиката нещо доста известно и ярко присъствие. Якоб Карлзън Трио. Това е едно от любимите ми формации, признавам си. Ние ще завършим с изпълнение на Якоб Карлзън Трио нашия разговор. А, този пианист, първо, че е много добър, ама наистина е много добър, записва не само три, може соло-пияно, може и с биг-бенд има и такива записи. Така че все странно е, и разнопосочно развити интересите са му насочени. Но водещ е клавира, така ли? Да, той е пианист. А. А, като тук. По-скоро ще бъде малко по-акустично звучението на това трио, за разлика от предишното пак скандинавско трио Римден, за което говорихме, които използват много електроника и въобще музиката е различна. Това за да хората да не се плашат като видят трио, че ще, ще гледат само триа на сцената в Боровец. И завършваме с една формация от Канада, Шеф Алдима, го завършваме 5 август, Шеф Алдима с три саксофона, контрабас и барабани. Нещо, което напомня много на една формация от 50-те години още, The Art Ensemble в Чикаго, които бяха пак три духови инструмента, бас и барабани, само че там един тромпет и два саксофона. Значи това е нещо като понеделнишкия ден, 5 август, го виждам като зона за рок и джаз, плюс, може би, малко и фънк елементи, или? Зона за рок и джаз на мен ми е непрекъснато в главата, така че, независимо <laughs> Няма <как> от деня <laughs> и часа, съм е за рок и джаз на мен в главата. Но, ли, Това да? е друго. Тези шефа димънс, само да отбележа, освен, че тези тембри, три саксофона, бас и баребани предполагат по-скоро фри звучение, на нищо подобно. Те свирят фънк, пеят всичките и петимата. Много са интересни, даже бих използвал не толкова радиофоничната дума, Шантави, ама в най-добрия смисъл на тази дума. И минаваме нататък, шести, Nois Linguistics, една сборна формация, т.е. една изцяло българска формация, обаче от музиканти, които повечето от тях са завършили в Кой в Нидерландия, Кой в Съединените щати, така че са се докоснали до големия джаз още в доста млада възраст. Един квартет от Унгария, Пърницки, тук вече бих наблегнал на присъствието на китарата за сметка на пианото в квартета, иначе саксофон, бас и барабани. Съвременен джаз с елементи от бибоп, с елементи малко и от фри. И джаз вокс една акапелна формация от Белгия. Много готини, много... казах, извинявам. Пак не е радиофонично. Много добри. С битбоксер вътре, който използва. И изпълнява по-точно функциите на бас и барабани в тази формация. и Всичко това се постига само и единствено благодарение на гласовете на този квинтет. Страхотно е това, че има акапела в цялата комбинация. Има една, един ден, който е деня за закриване и с него ще приключим, защото е любопитно на цялата тази машавица какво слагате като, като точка, като заключение. Е, ще завършим с. с Понеже стигнахме до последния ден, не мога да не спомена квартета, бурна зуб Георги Корнозов, е един изключителен български тромбонист и композитор, аранжор, музикант, който дълго години живя във Франция, върна се в България, но както и да е изключителен, би го казал. даже той може би по-редовно следящите програмата на Биг Бенда на Националното радио, си спомня, че преди около година той изнесе един концерт заедно с бенда, с свои композиции, беше нещо много хубаво. И завършваме с Джай Фейсис, това е една от любимите формации на директ на фестивала, доктор Таня Илиева, и тя настоя да завършим с тях. Те създават много добро настроение, направо си е купон, хората стават танцуват. Дори аз миналата година, аз станах да танцувам на техните изпълнения, което всички, които ме познаваха, го приеха като нещо ненормално. Това значи много. Това значи много, наистина. Ники Захариев, човека, който познаваме от култовите джаз-предавания на Хоризонт, сега музикален директор на а, Доктор Джаз Фест, така, както аз го наричам, джаз-феста в Боровец а, на името на доктор Емил Илиев. Благодаря ви за това, че гостувахте в а, много ти, Хоризонт. Много ми хареса, да, че мине на вие. Така ли ще завършим? А, на вие? Е как? Да, а, в... добре, госпожо, вие джаз-доктор. Госпожо Недеве, и аз много ви благодаря за поканата и за това, че дадахте форум. Да рекламирам това събитие. Вихрано събитие ни очаква от 2 август в Борунца.